Du slipper ikke sådan for mig? Nej, det... Helen, <laughs> så hun skulle tilbage. Ja, jeg er tilbage for at suge al, al energien ud af dig. Ja, men jeg kan godt lide det. Det er jo sådan lidt... Jeg synes, det er lidt teasende på sådan, at du kommer mere mig hjem, indtil du faktisk lige om lidt kommer hjem. Ja, det ved du så ikke, om jeg gør. Det håber jeg godt nok, du gør. Ja. Fordi nu er du nu er hele tiden sagt to år. Ja, det er rigtigt. Men vi må se, det er jo... Det kan man jo ikke sige noget om med sådan en fodboldspiller, som, som Simmy Bagation havde nævnt sagt, fordi... Det er jo fodbolden, der lidt kommer til at styre, hvor i hvert fald han bor. Det kan godt være, at jeg så finder på noget andet, men vi må se. sommeren, ja. Sim flytter til det ene land, du flytter til jeg det andet land. Måske vi kan få en overskrift, og eller noget, se så, så jeg kan få nogle flere følgere på Instagram. <laughs> det ville da være dejligt. Hvad hedder det? Jeg er hjemme, og jeg har jo, som jeg ofte har, når jeg er hjemme, lidt tømmige mænd. Tømme Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil bare gerne. Kalde... Vil du? Er du en det, nemlig... det er Jeg rigtig glad for. Det er jeg rigtig glad for. Og øh, det er ligesom når voksne mennesker siger, de skal lave pølser, jeg kan heller ikke lide, når <laughs> voksne mennesker siger tømme. Eller nej, der er faktisk en der er, og jeg er ked af det at sige det, men jeg vil gerne sige til alle der nogensinde har sagt tømmerbobs. Tømmerbobs. Det skal også stoppe nu. Jeg der er har... ikke noget nuttet eller sødt over tømmermænd. Det er lort. Jamen, det er lort. Du Og skal det skal ikke have prøve... et et sødt navn. Det skal bare hedde hvad det er. Noget med mænd. Jeg har tømmer mænd. Ja. Ja. Det er det ikke værre. Nej, det, nej. jeg har fået tømmerbobs at drikke drikkevine nu. Så håber jeg virkelig bare, at solen bliver i sin seng. Så er ting, og så bare vino -klok. <laughs> det, du wine o'clock. Det er der ikke nogen, der siger, at det er noget, du har Jo, nej, nej. jo, <laughs> jo har du ikke set? Det står der på sådan nogle skilte rundt omkring på sådan nogle caféer, hvor de også serverer juice i et syntetøjsglas med hank på. Så sender et med et eller andet super over. Hvis der er en, der siger til mig, at det er o'clock. Så tror jeg, at jeg har sendt person til tælling. Jeg har en til. Uh, uh, Safe water drink champagne. Har <laughs> <Okay. laughs> du ikke det, det, det er for the rich people. Har <laughs> det skedet. Nej, det har ikke sket. Det, det har altså et sted hvor du kommer fra i Varde, der er der mange sådan nogle slags skilte rundt omkring på på de sådan, restauranter man går på der. Nej, det er kun sådan noget hvor mændene køber et skilt til deres kone, hvor der står Mom's place og så er det ude i køkkenet. Nå ja, jeg, men. <laughs> men den slags hjem har også den anden slags skilte. Ja. Safe water drink champagne. <laughs> det, det er virkelig en ting. Min far får nære til champagne, så det er bare birr. Ja, men jeg ved du, hvad? jeg synes det er rigtig dejligt pusteren han ikke har sådan et skilt hjemme. Men du er tømmermand. Jeg er ikke sådan en ægte tømmermand, fordi jeg, hvad hedder det, øhm, jeg drak ikke altså, så så meget, men jeg har stadig det der, hvor jeg godt kan mærke, at jeg drak. Min søvn har været lidt dårlig, og jeg har også på nippet, jeg kan mærke, at havde jeg taget en eller to genstande mere, så havde jeg haft angst i dag. Okay. Lige nu har jeg det, jeg kalder babyangst, det ved du. Det ja. der, hvor jeg ved, at det kan. Det ligger og summer, men hvis jeg ø, sørger for at hygge og, og altså, tænke på noget andet, så, så kommer den ikke. Nej. Men vil, kan bli den kan blive trigget rigtig nemt. Og det er på grund af alkohol. Men det er også derfor, at jeg godt kunne faktisk tænke mig at tale med dig om alkohol, fordi, apropos alle de her tømmeibobs, så... <laughs> det skal du sige, stoppe det tror Jeg tror faktisk, jeg vil begynde at sige det nu. Også hvis så bliver lidt hyggeligt. Tømme. Men det kan det jo ikke. Det bliver, nej, nej det de er bliver... tømme er ikke hyggelig. Det er tømmemænd. Ja. Det er, hvad det er. Men det skal ikke handle om det. Det skal handle om, jeg har... Eller det er i hvert fald derfor, jeg godt lige kunne tænke mig at snakke med dig om, at jeg har læst en artikel i femene om at stoppe helt med at drikke alkohol. Okay. Det er en, det er en kvinde. På 33 år, mener jeg, som, som har valgt alkohol fra aktivt, uden nogen anden grund, end at hun bare ikke gider drikke alkohol længere. Allerede det synes jeg, det er mærkeligt. Ja. ja, men altså. Men jeg tænkte også sådan. Uh... Hvor synd ja, ja. for alle dine venner. <laughs> ja, det er rigtigt. Og alle dine relationer, fordi hvad skal I så lave? Eller de rigtigt? venner, du havde. Ja, ja. Altså. Jamen virkelig. Og, og, og, men jeg tænkte også sådan, okay, nu faktisk gerne lige læse, fordi at hun, der står også oppe i, i den der lille by, der står inden at interviewet går i gang, sådan, at hun fundet ud af, at hendes øhm, venner på en eller anden måde var mere kede af det fravalg, end hun selv var. Ja. Og det mindede mig faktisk rigtig meget om, at der, hvor jeg bor i Hamburg, det ved vi jo alle, jeg har ikke så mange venner der, Øh, men jeg har en. <laughs> hun... der, jeg har også en anden, men det var hende med den der fodboldkamp, så hende er vi ikke. Vi hende er ikke vinder med mere. Hvad er stedning, Peter? Nej, vi, øh, vi taler ikke. Men jeg har øh, en anden, der hedder Victoria, og hun får en kæreste, der hedder Dennis. Og de er rigtig søde. <laughs> Hvad er der, griner du? Det er, fordi jeg har Dennis. Jeg tænker altid på Jallerup Færøby, men det er lige meget. Vi vil bare køre videre. <laughs> der er en hovedperson i den serie. Altså, det var en lorteserie. Så ja, den. jeg husker, lige præcis. no okay, no Men i hvert fald, så øh, en faktisk, er det faktisk også lidt racistisk julekalender. Jeg er kommet fra vardagen. Okay. Det kan vi tale om på et andet tidspunkt. De to, Dennis og Victoria, de drikker ikke alkohol. Og det har irriteret mig lige siden, jeg blev venner med dem. Men hvorfor gør de ikke det? Jamen, altså øh, simpelthen, fordi de ikke har lyst. Victoria, hun siger, hun kan bare ikke lide det. Hun kan ikke lide at være fuld, og hun kan heller hun ikke lide smagen af alkohol. Og, altså... Du ved sådan, jeg har prøvet at være ikke irriterende ved at være sådan... Jamen, der må være mere! Jamen, skulle til at sige, Forstår du det men alligevel hver gang, så er jeg sådan... Skal du ikke have en lille en? Du er, er satanbøjer skulder, mand. Ja, jamen, jeg elsker jo alkohol. Det er virkelig ikke nogen hemmelighed. Men, men jeg er begyndt at gå mere og mere... Altså, det er lidt en åbenbaring for mig, det der liv uden alkohol. Fordi, altså, hendes kæreste Dennis, han har drukket. Han 40, og han har arbejdet med Jægermeister i mange år faktisk. Hold da op, det er måske derfor, Så han jeg, jeg tror måske mere. også, han sagde bare under lockdown, der fandt han bare ud, at han gad ikke rigtigt. Og han drikker også, altså du han kan godt tage en drink, mm. øh, og sidde og nyde den i en time eller sådan noget, men så tager han heller ikke mere. Så, så, så kan det være lige meget, han lige så godt at drikke juice. Altså det er jo ligeglad med sig. Ja. Så altså, skal gerne ikke have en til, nej. Han er en af dem. Men det er også det, er psykopater, der kan, det der drikke. Jamen et, det føler et jeg et shot også, og sjovt, og hvorfor så, så overhovedet gøre det, så kan du lige så godt lade være. Men, men, hvad hedder det, det, det, det, det bare er bare virkelig gået op for mig, det der med, hvor meget det har betydet for mig i den der relation, hvor meget jeg ville ønske, at de rent faktisk ville drikke. Ja. Og jeg har også begyndt at tænke over sådan, hvorfor er det, at det skal betyde så meget for mig? Men jeg har seriøst følelsen at vi kan jo ikke blive sådan gode, gode venner, Maja Victoria, fordi hvis ikke hun drikker alkohol, mm, altså så kan vi jo ikke lave noget sjovt sammen. Det er, jo, det er jo sådan noget, jeg har tænkt. Mm. Så har jeg tænkt så får vi jo ikke skabt nogle sjove minder, vi kan ikke tage ud og spise om aftenen, hvilket åbenbart er det eneste, der er min hobby, eller, altså jeg ved ikke at, at jeg bare sådan... Ja, jeg har tænkt meget over Jamen, altså jeg jeg, jeg... jeg tror, at... Jeg forstår godt, at øh, altså, du synes, det er lidt nederen, men det er også fordi, det bliver sådan lidt... Hvis jeg havde en ven, der ikke dræk, og, øh, og jeg så besluttede mig for at drikke, når vi så tager ud, mm. så vil jeg virkelig se mig selv udefra som en eller anden. Altså, sør, altså en sørgelig person på ja. en eller anden måde. Du har virkelig stort behov for at drikke, siden du ikke engang kan nyde sodavand sammen med din, din ven, ja. altså, så vil jeg virkelig føle, at jeg havde et alkoholproblem. Ja. Øh, og og, og sådan, jeg kan godt lide det der med, at når man tager ud og, øh, og drikker en sammen, sammen, så er vi fælles om at blive fulde sammen, og ingen ja. kan dømme hinanden, Nej. og vi er blevet enige om, at nu skader vi vores krop, fordi vi alle sammen ved jo godt, at alkohol det er noget fucking lort. Ja. Altså, så, så, øh, så ja, så jeg, jeg vil også have svært ved at tage ud. Altså, jeg vil virkelig føle mig usund på en eller anden måde. Jamen, jamen, der er helt klart det der sociale aspekt i... Altså, hvor for tabu alkohol i virkeligheden også er. På mange, mm. der er alle mulige tabuer at drikke det, men på, på nogen måder i hvert fald, og det er også tabu ikke at gøre det. Og, og, og jeg føler, at i, hele, i det hele taget, så handler det jo meget om det der sociale. Det er i hvert fald det, det gør for mig, for jeg har tænkt over sådan i det, hvorfor er det, det betyder så meget for dig, at de her mennesker ikke drikker. Mm. Og jeg tror også, det er fordi, at jeg, jeg rigtig godt kan lide, at andre mennesker bliver lidt fulde. Ja. Fordi så løsner de op, og så fortæller de ting, og så kan man have samtaler, man ikke har, når man er i et ro ja. Og det er jo også totalt tragisk, fordi hvorfor skal man sidde og drikke og, øh, og blive stiv for at man kan tale ordentligt sammen? Det er jo, fordi, vi lever i sådan et mærkeligt samfund, hvor man ikke kan lide at snakke om, hvordan man i virkeligheden har det før, at man har drukket sig mod til ikke? Jo. Eller man ikke tør sige sin meninger om noget, før man har drukket sig mod til, eller man ikke tør. Ja, dit, dit, dit, dit. Altså men det sådan... synes jeg jo så er det en af de gode ting ved alkohol. Det er, at man tror mere på sig selv, og man tror mere på den person, man selv er, i hvert fald lige i momentet. Fordi ja, så dagen ja, så man efter... bliver jo mere sig selv, men, men jeg synes bare også, at det er ærgerligt. Ja, ja. Altså, det Som var, fordi jeg sad og var sådan, men hvorfor er det, at jeg ikke føler, at jeg kan have sådan en samtale med Victoria inden? Jeg synes egentlig, hun er ret ærlig og åben omkring, hvordan hun har det. Hvorfor er det, at jeg jo gerne vil have, at hun skal drikke sig stiv og fortælle mig flere ting? Eller hvad er det, jeg vil have ud af hende? Eller sådan? Men det var virkelig tydeligt, sådan, at det er mit behov, at hun skal drikke. Altså, jeg har brug for at se hendes stiv, så hun kan give mig mere af sig selv. <laughs> Næmen, er det ikke sygt? Jo, det er jo, jo, jo, jo, men jeg, jo, men tror, jeg forstår da godt. Det. Nej, jeg forstår det dig godt. Det det, altså sådan Altså jeg forstår det godt. Jeg har haft det på samme måde, men det er ikke så meget mere at jeg vil have ting ud af folk. Altså sig nej, nej nej men altså, hun skal sådan sig løs på den ja. måde. Ja ja, det forstår jeg også godt, for jeg har det også sådan lidt at hvis jeg holder en fest og, øh, og jeg har inviteret tre venner og der er så en af dem der kommer og siger ja. til mig, jeg drikker ja, er ikke jeg i ikke, Så har jeg lige lyst til at sige, men ved du hvad kammerat, så ved Dør, du hvor den den er. Ja. Du skal ikke sidde med Bemor på og hjørnet, mens vi andre vi står og danser ude på fløren har det mega fedt og synger med på skens og lyder af helvede til. Så skal du ikke sidde og dømme os og sidde og huske det hele i morgen. Nej. Det, nej, men det gider jeg ikke have. Altså, og det bliver meget sådan, så eksploderer vi der lige. Altså, og det er jo også røvtavlet. 100%, 100 fordi jeg har nemlig tænkt over det her. Hvis jeg skulle i byen med tre venner, og, øh, og de, altså ingen af de tre venner har drak, så vil jeg heller ikke drikke, for jeg vil ah, ikke være den eneste, der ja. Men hvis at, øh, jeg var øh, i byen med tre venner, og der så var øh, to af dem, der drak, så vil vi være tre, der drak, og en af dem, der ikke drak, så vil jeg have mig helt i kælderen. Mm -hmm. sådan, nej, men så er det jo ham der er ikke drikker, ja, ja. der ligesom er. Altså, men, og, og, men i det hele taget, så er det jo bare vildt, det der med, sådan der er ikke nogen undskyldning, altså sådan, apropos at ankomme til en fest og ikke drikke, der er ikke nogen undskyldning, der er god nok andet, end hvis du siger, jam, jeg er med <laughs> Jam, Jeg er ved at udvikle et andet menneske inde i min mave, og derfor har jeg ikke lyst til at drikke, fordi det kan, det kan sove forstået. Alt andet altså, <laughs> jamen, det er sådan, det er der. Det er der, fordi jeg. Nu folk at stå og sige, uke, uke, <laughs> alt muligt, uh, saft, tag den her saurshot, eller hvad ved jeg. Altså, sådan, det, det, folk bliver sådan nogle aggressive monstre, inklusiv mig selv. Jamen, altså, jeg kan da også huske udefra, hvordan jeg har stået og sagt til folk sådan... Ej, hvorfor helvede? Drenger du ikke, mand? men jeg har bare stået og spyttet i en eller anden klam vodka danskvand. Altså, og folk var sådan... Det har jeg ikke lyst til. Hvorfor? Ja, hvorfor ikke? Altså, sådan... Og så kan man blive... Tag jeg, jeg har ikke bare lyst en til. En Hvorfor en. ikke? Bare tag en enkelt. Tag du lige en enkelt. Nå, nå prøv, men men det er rigtigt. Vi skal derud, hvor du skal have et barn i maven. Fordi jeg skulle på en Liverpool-tur med to kammerater engang, mm. hvor at vi skulle over til fodbold, drikke en masse øl, og bare hygge os og være fuld i tre dage. Det, der så sker, det er, at jeg har forhøjet levertal. Så min du min læge, er... Ja, ja, jeg, <laughs> jamen, jeg har haft rigtig højt levertal på et Hvorfor? tidspunkt, fordi jeg, fordi jeg drak for meget. For du Hvad? Ja, ja. Er det rigtigt? Ja, ja. ja. Jeg gik rigtig meget i byen vi var Varte, der, øh, der... Hvorfor fik jeg, mig, du tirket dine levertal? Fordi jeg var meget, meget træt, øh, no. og så tænkte jeg sådan, giv mig lige en test, og så, fik jeg, og jeg så viste det sig, at jeg havde forhøjet levertal, og måske havde jeg haft noget kyssesys, og det var måske derfor, okay. de også var høje. Men det, jeg på at sige, det er, da vi så skulle til Liverpool, der får jeg se de her levertal at vide, og min chef, eller ikke min chef, min læge siger til mig, det er, det er meget vigtigt, du ikke drikker på den tur her, kammerat. Ja. Og der skal sige det til min venner, ikke? Det er jeg helt nervøs. Har sved i overlæb, fordi jeg er sådan lidt. I kommer til at sige til mig, at ikke engang skal med. Ja. Og, og altså og stemningen inde i rummet, det var som ligesom at sige til dem, at jeg havde slået det, begge deres forældre ihjel. Altså, ingen havde lyst til at tage med på den tur der. De var sådan. Nå, Men altså, det kan du ikke bare drikke bare lidt? Ja. Nej. Gæt Patrick er alligevel selvom det, du har for helvede. Men for helvede. Jeg ved du hvad det endte med. Jeg drak på den tur. Jeg sad der, Ginni stod, og jeg sned, jamen jeg gider ikke være sådan. Jeg gider ikke være. Nej, jeg jeg drak én cola, og så var sådan. Det der gider jeg ikke. Jeg drikker også. Jamen jeg skulle også sige, hvordan der endte den tur, for hvis jeg kender dig ret så har du saftet dig ned Jeg er endte med at drikke øl. Jeg endte med at drikke øl. Begge men drak du, drak du, så fordi du følte de andre øh, Jeg blev kedeligt deres tur. Nå men var det derfor, eller var det fordi du også selv havde lyst. Forstår du hvad jeg mener sådan eller var det fordi du var det mest tabu i, eller hvad, eller var det også din sådan, indre lyst? Jamen, jeg ville ikke følge mig udenfor, og så ville jeg ikke ødelægge deres tur, fordi jeg ligesom sad som yeah, sådan afholdsmand mm -hmm. ved siden af. Altså, fordi de, de, de virkelig havde sig til, at vi skulle. alle tre drenge over drikke og se fodbold. Altså, så selvfølgelig, så at jeg ødelagde deres tur. Også fordi jeg har haft. Altså, der, der har bare været en helt grundlæggende sådan. Det der med at sige, at man ikke skal drikke, i hvert fald i vores drengegruppe, hjemmefra. Også bare, når der skulle holdes fester, så skulle vi skrive rundt til hinanden. Jeg kommer på fredag til din fest, men bare lige for at sige det allerede nu, jeg drikker ikke. Ja. Ja, ja. Så man så allerede er forventningsafstemt. Det, ja, ja. Ja. Ligesom det minder afstemmen. mig faktisk om, at, at, at da jeg var ude med min veninde i går, der var hun også i et lidt højere gear end mig. Og vi var jo bare på restaurant, men hun kender så øh, nogle af tjenerne og bartenderne og sådan noget derinde. Så de kommer også ned med shots hele tiden. Og jeg drak jo, altså jeg drak champagne, jeg drak cocktails og sådan, men, men da de der shots kom på bordet, var lige sådan, ej, altså, jeg har en, det er tirsdag, jeg har en, jeg har en arbejdsdag i morgen. Og, og der var min veninde alligevel sådan, ej, du skulle også lige tage en enkel. Og han der tjener, jeg overhovedet ikke kender, han var også bare sådan en stor helsambuk op i noget, der lignede en fucking skål, altså hvor jeg bare var sådan, jeg skal ikke have det der, altså skal jeg ikke bede om, jeg vil gerne kunne stå på mine ben i morgen tidligt. Og, og, og, og der er sådan i løbet af aftenen, hver gang han kom ned, så skulle jeg blive ved med at undskylde, at jeg en tirsdag aften <laughs> kl. 8 ikke ville drikke shots. Og, og, altså, og, og det er jo ikke fordi, det blev så sur eller noget, men, men også bare det, at jeg kunne høre mig selv begynde at komme med søge forklaringer om hvordan, at jeg får jo også lidt angst, og hvis ikke at det var, fordi jeg i morgen allerede her kl. et eller andet skal lave det her, så havde jeg også været klar på at drikke shots. Det skal I bare vide. Men fordi det jo er tirsdag, og jeg har et arbejde i morgen, så vil jeg helst ikke lige bede om, men jeg er stadig rigtig, altså du ved sådan så hørte jeg mig selv så sige, hvorfor kan du ikke bare sige, at du ikke har lyst? Nej, nej, jeg skal ikke have det lort, det smager også af pis. Jamen det det, du synes det. Og hvorfor skal jeg drække det? Jeg skal hjem i seng. Kan jeg ligge der og overtænke alt muligt? Jeg kunne ikke falde i søvn, og skal ud og pisse hende anden hver tiende minut? Det er den gode stemning. Man skal ikke udlægge den gode stemning, og det Ej, gør man det så ved at i valgbeholdet. Det er så sygt, altså sådan, fordi... Det, det var virkelig sådan det der, at jeg så mig selv udefra sidde og feje, feje, feje foran døren. husk, men på både Tjener, jeg ikke kender, og min gode veninde, som har kendt mig siden jeg var fucking syv år, om hvor sjov jeg jo faktisk er. Ja, ja. husk, at sidst vi var sammen, drak jeg. Hey, for sidst jeg var der da drak jeg, altså shots sammen med Lasse. Der er det, jeg kan jo, altså... Jeg følte, at jeg cringede så meget over mig selv, fordi er bare sådan, luk nu røven. Ida, stop nu. Hvorfor skal du sidde og sige, at du har drukket shots før? som om, at det var sej. Altså, <laughs> sådan, vi ved sgu da godt, du har drukket før, men du drikker det bare, ikke nu. Hvor, hvor stor tabu det er, sådan at, at, at, at så føler jeg mig stemplet instant som en kedelig person, der ødelægger Sofies aften, fordi hun godt vil drikke shots, og også fordi jeg ved, hvordan det er at sidde der, hvor Sofie er og være den, der egentlig har lyst til shots, når yeah. jeg troede, at ens veninde ville være, at den også ville være på det. Og så sådan, vil jeg ikke, og så kan hun sidde der, og sådan, så skal hun også lige skamme sig lidt over det, fordi som du selv siger, så er det flot at være den, der har drukket mere end den anden. Ja, yeah, og... Og, og jeg ved ikke, men, men sådan, kunne du godt få dig selv til i situationen at bestille en dansk vand, fordi du havde lyst til mere at drikke, men ikke lyst til alkohol? Det er jo faktisk apropos de der øh, venner, jeg har, som ikke drikker i Tyskland. Dem var jeg, de spurgte, som jeg ville med ud en aften, og så var jeg sådan, interessant. <laughs> <laughs> Hvor? På juice Hvordan hvad? kommer hvordan der? Så Så jeg var taget over til dem og spiste, og så spiste vi, og klokken og alligevel sådan 21.30, og så var jeg sådan, altså, hvad er det? Hvor er det? Hvad skal der ske? Altså sådan normalt vil jeg have siddet og sagt mig ned i hvidevin lige nu, men øh, jeg har siddet her med lidt øh, æble cider, ja. Og så, hvad hedder det? så siger jeg sådan, skal vi afsted, eller? Og så skulle vi så ind til en, en genåbning efter lockdown i Tyskland af, af en bar, hvor at, øh, der også var altså mere sådan lidt en restaurant, øh, men med enormt lidt plads, hvor at min veninde, Victorias veninde, Arbejdet som bartender, så det var egentlig bare hende, vi skulle sige til. Mm. Og der var jeg faktisk sådan, så spurgte de, vil du have en, altså en cocktail øhm, med eller uden alkohol? Og så var jeg sådan, jeg skal have den med. Jeg står ikke bare og drikker juice kl. 22:00 om mm. aftenen. aften. Øh, og jeg var sådan, det er jo bare en drink. Ikke? Og så de andre, de stod der og drak grape juice, og jeg fik så grape med et eller andet alkohol i. Og så bagefter, så troede jeg egentlig bare, at vi skulle hjem igen det ville stod der og rocke lidt med foden til noget alt for høj musik, som jeg kunne høre, hvad man selv tænkte. Jeg var ved at fobi, og jeg bare havde billede det der, for jeg var sådan, hold op, der er en intens stemning herinde. Og jeg kan ikke finde ud af at være uden, og jeg er stiv. Det er en anden ting. Altså, jeg kunne ikke nyde det, jeg kunne ikke slappe af, jeg kunne mærke min egen krop, jeg kunne mærke, at jeg er jeg kunne mærke, at mine knæhænder gør ondt, fordi jeg overstrakte dem. Efter 24 væste jeg er en promille i kroppen, jamen, ja, så er det bare hjemme sengen. Det var bare sådan, puh, jeg er træt, jeg kan mærke, at jeg er søvnig. Altså, sådan, hvis ikke jeg er stiv, så vil jeg gerne ligge ned nu. Mm. Altså, det er enten ellers. Ja, jeg, det Så han... er det jo sengetid jo. Ja, det er nemlig sengetid. Når og så er vi så, færdige, så vil ham øh, kasten så gerne over på en anden bar. Så var han sådan, nej, Så tager vi der og så tager jeg også en drink. Og der var jeg sådan, jeg, jeg har ikke lyst til mere. Og oh, mister ikke og Majs, han igen. Så var han ligesom, så jeg kender bare, at der derovre, og han syntes, det var lidt skuffen inde på den anden, ikke? Og så kunne jeg bare mærke, at sådan, fuck det lort. Og så kom vi derovre, <laughs> og apropos den dansk vand, så sagde jeg nemlig, fordi så sidder Victoria, hun er jo sådan, det ved alle, hun drikker ikke, så hun skulle bare have en eller anden cider igen. Og så var jeg sådan, jeg vil bare gerne bede med dansk vand. Og så bliver der forventet ting af mig, så ham der denne den sådan, hvad? Skulle vi ikke have en drink nu? Det er for kedeligt, at du bestiller en danskvand, så jeg ikke var sådan, nu stopper det kraft, ædme. Altså, nu har jeg jo stået derovre, og du skal jo ikke, du plejer jo ikke at drikke. Hvorfor er det så dig, du nu skal presse mig? Eller? Det er så sygt. Og så ender det med, at han kommer ned med en dansk vand og en drink. Og så skal jeg sidde der og sutte den, fordi at jeg ikke vil ødelægge stemning, og fordi jeg ikke vil have, at Danny skal drikke hans drink alene. Ikke? Det er bare så sygt, hvordan, at det der det fungerer. Nej, det er, jeg, jeg vil sige, at det er ikke okay, at du kommer til at se ud som en der. Jeg synes ikke, det er okay, det er dig, som Lille ligesom kommer til at ligne det sorte fjol med den bar, der Ej, eller hvor det er. Han sådan... mennesker Jæg og Majs, lige pludselig besøger sig for, at han ligesom skal bare hoppe direkte ned i Jæg Majs og Maj, flasken igen. Det er ikke okay. Jamen, det er det ikke. Altså, han skulle bare have en enkelt lidt andet, men, og, og, og han er rigtig sød og sådan noget, men, ja. og, og, så, så det, det var ikke, fordi han stod. Han, bare, han kom jo også på dansk, mand, men han, du ved, det var det der, at kunne se øjnene over på drinken, om der også røg noget ned af den. Står hvert fald, jeg mener, sådan, var hele tiden sådan, skulle lige sute lidt Kan vodka, Ida? Ja. Altså, for helvede, mand. Det gør virkelig bare, at man bliver mærkelig. Altså. Freundschaft. Denne uge i Netto. Blandt andet 100 gram bacon, 6 kroner. 400 gram velsmaget hakket oksekød, 25 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. Mindre bøvl, mere bygma.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 Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. Kriva, Vi tager dit arbejdsliv seriøst. Har du egentlig nogensinde overvejet at lade være med drik? Mm, nej, ikke, ikke rigtig nej. Jeg prøvede faktisk... Jeg, jeg havde været på en, på en meget druk drukferie i Bulgarien med nogle kammerater, kan jeg huske, i en sommerferie i gang. Og mm. så skulle jeg så på, på 14-dages Orden Kluse fortælle med mine forældre og min søster øh, ugen efter. Jeg tænkte så lidt, fint nok... Du kører vi 14 dage uden alkohol. for nu kan jeg virkelig mærke, at jeg kan ikke mere. Nu, nu, nu detoxer jeg, og nu er jeg i et, øh, nu er jeg et forum, hvor jeg godt kan sige nej til alkohol, mm. uden at nogen, der, der skal dømme mig, øh, og synes, jeg er kedelig, troede jeg. Fordi, at jeg ved ikke, hvad der sker med min mor og far og søster, men når de er på et all-inclusive hotel, så starter de med den første øl kl. 10, og slutter med den sidste kl. 24 om aftenen. Holder, du vil stive så? Jeg, jeg har et øh, stamtræ. Må, måske, nej nu. Tørst Et tørstigt stavtræ ah, Nu vil nu, nu, jeg sige, nu, I må ikke få et forkert billede af mine forældre eller, eller min søster De ikke. De har ikke noget alkoholproblem nej, men det De, nu, de bliver... hygger sig Nej, mig, prøv hør nu, det er da normalt ja, men, det... Det, men det er det jo Ja, men, det, er men... det er helt normalt du, og, Jeg øh, har aldrig været på all De ja. første fire dage går rigtig godt ja. Jeg drikker sodavand, jeg nyder min ferie med juice Og har ingen mm. og øh, Og ingen alkohol i kroppen efter, efter fjerde dag her, hvor, øh, hvor så min mor, hun, hun kommer ned til øl, eller med øl til min far, og min søster, og så til en selv, og så, så er en der saften morgenmad. Oh, ja, ja, Så er der saftensmad i aften. Kom, ja, ja. Så, øh, og så giver hun mig så den cola her, og så siger hun så, lad os sige, jeg faktisk tænkt noget. Hvorfor er det, at du ikke at drikke alkohol på den ferie her? Ej, mor? Er vi for kedelige til dig, siden du ikke gider at drikke alkohol sammen med os? Altså, hvorfor er det, at du ikke ved drikke øl sammen med os, men du vil du gerne med Sus. dine venner? Og så sådan, hvad? Så sådan, ja, men altså, hvorfor er det, du ikke vil drikke alkohol Så sådan, og, og, Det er en jysk mutter, og, det nej, der. Nej, og jeg vil gerne sige, I må ikke, Altså min mor er verdens menneske, og det er ikke noget nej, med, jeg med men, men jeg forstår lidt, hende jo godt. Men det er bare mere altså, sådan... Altså, jeg lidt, kan godt sætte mig i din mors sted. Det er bare mere sådan, at, at, at altså, er vi gode nok for dig mm. til, at du vil drikke alkohol med os? Hvor lidt, at mor nu er jeg faktisk endelig på en ferie, hvor der ikke er nogen, der forventer, jeg safter mig ned hver eneste dag. Mm. Men, men, men det i tror simpelthen, I er i Golden Sands lige nu, der og far. Og fucking været til grisefest hele natten. Nede i baren. Altså, der foregår. Jeg kan ikke engang være sammen med min familie, uden at vi skal drikke. Også bare, det er faktisk også en anden ting. Når vi er på restaurant. Ja. Mine forældre kigger også lidt skævt på mig, hvis jeg tager. Og min søster også kigger lidt skævt på mig, hvis jeg siger, at jeg vil gerne have et glas cola til min mad, stedet for, i, stedet for, altså, i stedet for vin. Men, men, men jeg kan ikke engang særlig godt lide alkohol. Jeg drikker det kun for at bare... Kan beskrive. du ikke det? Nej, ikke sådan helt vildt. Jeg drikker mm. ikke selv jeg drikker kun, når jeg skal være fuld. Det er noget, jeg har lagt mærke til. Det er, at jeg er rigtig, rigtig dårlig til bare at tage en øl. Jeg har, tror faktisk, jeg altså en Jeg har faktisk et usundt forhold til alkohol, fordi altså, ikke, at, ikke, at jeg har et behov for at drikke hele tiden, men at når jeg drikker, så drikker jeg mig fucking fuld. Ja, ja det gør du. Altså, hvor sådan, at jeg kan ikke nyde et glas vin, for eksempel. Nej. Eller det kan jeg godt, men, men så vil jeg gerne have mere. Men du kan også sjældent bare være fuld på sådan en sjov måde, ikke? Du at, bliver tit til et monster til sidst. Ja, ja. Jeg flygter, ikke, at du har blevet ondt eller noget, men du, så du, du, altså, det er, det er til mere reglen, end det er undtagelsen, at du for eksempel knækker, noget, når du kommer hjem, føler jeg. Ja, ja. ja, ja. Det er, altså, jo, en, det er det jo en tradition. Hvis jamen, jeg ikke gør det, så ved vi jo, at Og det, er det er der, hvor jeg sådan, så har du nok fået lidt for meget drik. Så har min puls ja. været så lav til, at jeg ikke engang vidste, at jeg skulle stoppe, ja, Og så altså, er der måske chancer for at gå ned op den ja. Men det er, altså, det er vildt. Men så du har overvejet, eller du har overvejet at prøve, men det ikke lykkedes. Der har altid været en lille nisse ude i kulissen der har bedt dig om at drikke, og så har du gjort det. Nej, nej, for hver gang, jeg besluttede Drag mig for du det. på den fest så? Ja, jeg endte med at drikke øl. Og så var du også til krisefest. Ja. 100%. Jeg endte til en eller anden White Sensation Party, hvor han fra Swedish House Mafia kom, og jeg simpelthen havde... Prædrag af de der store ja. plastikkopper. der kan vi høre med, at tale taler om champagne for breakfast, eller hvad det var, <laughs> og boosteren bare står i helt stram speedos og popper noget af os alle sammen. Det var voldsomt, og jeg havde græshopper hele turen der, fordi det var så højt uh, musik. Steven Jello, han spillede på Jello ja. Ej, <laughs> jeg føler nu lige pludselig optaget, at op, der er godt nok nogen vilde minder for den. Men, men, men nej, jeg, jeg har, altså, kan du sådan helt søst godt lide at drikke alkohol? Ja, ja altså du, nej, du kan godt lide det. Jeg synes jo, at når jeg er på restaurant, at vinen er lige så lækkert som maden. Altså mm. smagen. Nej, og Simon vi har været ude flere gange, altså, flere gange, men de få gange, hvor jeg får lokket den mand med ud, hvor der også er noget alkohol, fordi Simon drikker jo heller ikke særlig meget. Og det har vi faktisk også talt om nogle gange. Fordi at det vil jeg gerne have, at han gør. Mm. Øh, men det er lidt svært, når man er professionel sportsmand, og ud over det også, som Simon ikke, altså ikke kan for FOMO. Ikke øh, lader sig presse af nogen andre mennesker. Er en eller anden form for det øh, mærkelig øh, Hercules type der... Jeg ved ikke, hvem, altså, hvor han kommer fra. Nogle gange han op for munden eller et eller andet. Ikke? Tror, er. Man kan ikke, altså, han er jo ligeglad, så han gider ikke rigtig at drikke af andre årsager, end hvis han oprigtigt har lyst. Forstår du hvad jeg mener? Ja. Sådan, han har lyst til en kold øl eller han har lyst til at drikke sig stiv til på klub. Og det sker to gange om året måske. Det er mm. med klubben i hvert fald, ikke? Øhm, men, men for lige lige svare på spørgsmålet så ja, så vi, vi har været ude på restaurant og sådan og fået vinmenu. Altså så synes jeg de der forskellige vine der kommer ind og dufter til dem og smager på dem. Jeg aner ikke en skid om det, men jeg synes det er fucking lækkert. Altså jeg synes det smager rigtig godt. Jeg er ikke så meget til sådan cocktails, så kan lige en som Martini, og så kan jeg lige måske du ved sådan en enkelt drink eller et eller andet, men der synes jeg, min mund den bliver tit sådan for sukret, hvis jeg sidder og drikker det en hel aften. Men kan du for eksempel godt som nogen... Jeg kan ikke så godt lide øl. Jeg Nå, kan godt lide en kold fadøl til en koncert i en sommerdag eller okay. sådan noget. Men altså, jeg, jeg, jeg kan ikke drikke mere end to øl, så bliver jeg helt oppustet. Ja. Altså, bliver sådan og, altså sådan, det, det er ikke noget, jeg har lyst til at drikke mig stiv i. Det er en hel par Men jeg elsker vin. Altså sådan, det så du kan godt virkelig. gå og crave, altså for eksempel nogen, der glæder ja. sig til en fyraftensøl? Ja, ja, 100 procent. Altså, det det, jeg det, det gør jeg derhjemme, jo, og apropos, at jeg ikke har så mange venner øh, i Tyskland, altså. Ja. Så, så, altså så, så, så sætter jeg mig nogle gange bare og tager et glas hvidvin om aftenen, og to også måske. Fordi jeg synes, det smager godt, i stedet for slik, for eksempel. Men det er også, fordi jeg er over 30, tror jeg. Nå, ja, ja, 100 procent. Det er, altså, det er voksen Det er voksen slik. Ja, Det er en voksen udgave med Matadolix. Det er altså, en rigtig sød rislingvin. Ja. Men altså, så drikker jeg ikke mere end det. Så altså, jeg føler, det... Men jeg gad godt have det der. Ja. Altså, jeg, jeg gad godt at kunne bruge det som en hyggelig ting. Men det tror jeg også er noget, andet altså, noget. Altså, det vil... Altså, og det der med, hvis jeg, hvis jeg ikke... Altså, jeg bor jo der alene, og Simon er på... Nej, det bliver altid træft, ja, yes. nogen, der kommer med en violin, <laughs> og spiller lidt underlægning for mig. Og men men når han er væk rigsning, på udebane, vesting, flaske, og jeg vesting. bare sidder der alene hjemme nogle gange, altså særligt ind jeg fik de få venner, jeg nu har derovre, ja. så... Øh, hvad hedder det? At det skal lige siges, at jeg er rigtig glad for at bo der, og jeg har ikke behov for flere venner. Det er ikke fordi, at jeg går rundt og kæder altså, over, det virker også, hygger Jamen det er mere sådan, det, det lyder som om, nu når jeg blev ved med at sige det, som om det er et problem. Det er det ikke. Nå, men, men, øhm, men ja, så har jeg bare siddet og hygget med noget vin alene nogle gange. nu. Det godt Jeg godt kunne. godt. Jeg, jeg har også kommet til at drikke mig fuld alene en gang. Har du det? Ja. Hvordan var det egentlig? Men det var også fordi, jeg startede på FaceTime med nogle piger, hvor vi drevede sig og drak vin og så bagefter var jeg sådan, mmm, kunne skulle godt lidt tage det mere, og så kunne jeg mærke, jeg mærket lyst til en smøg eller sådan noget. Du ved. Så er jeg noget der hvor jeg er blevet sådan lidt stiv. Hvordan var det? Men jeg var ikke stiv. Jamen det var jeg, så faldt jeg i søvn. Okay. Eller sådan noget. Gjorde... Nej, jeg gik lige rundt og var sådan lidt ked. fordi jeg var sådan, jeg gad godt være sammen med nogle mennesker nu og tage ud eller altså du ved sidde på en bar eller et eller andet sådan. Men øhm, nu går jeg i seng i stedet for ikke det. Gør jeg jo så. Det var okay. også lockdown, man kunne ikke en skid. Ja okay. Og det var ikke fordi jeg følte skam eller noget, også fordi Altså, det er jo alvorligt, hvis man har et alkoholproblem. Og det ved jeg, at jeg ikke har. Ja, ja. ja altså, det, så, så det, så det var ikke, fordi jeg vågnede op og var nervøs. Sådan, at jeg drukker mig stiv en gang. Nej nej. Øh, altså, forstår du, hvad jeg mener? Fordi det kan, det kan man jo godt nogle gange have den der overvejelse. Altså, har jeg et misbrug? Også fordi jeg tror, at... Altså, ikke at jeg har øh, en overvejelse omkring det, men jeg kan godt forstå, hvis man har... Og jeg har også nogle gange tænkt, drikker jeg egentlig for meget... Hvad er mit forhold til alkohol egentlig? Det tror jeg er sundt, man lige vurderer en gang imellem. Man skal i hvert fald tænke over, hvorfor man drikker. Ja, altså, og hvor meget det... man drikker, og fordi, jeg tror, der er et lidt misvisende billede af, hvad, altså, hvad, hvad et misbrug kan være med alkohol, fordi et af det der med, at man selvfølgelig er afhængig og, og drikker hver dag, og altså sådan, det, det helt klassiske billede på en alkoholiker, men, men der er jo også et misbrug i det der med for eksempel at, at ikke kunne styre sig, altså at, at mm. tage en øl, og så bare ikke kunne stoppe, før man ligger bevidstløs et eller andet sted. Det er jo også en form for misbrug. Så har man jo ikke et ordentligt forhold til alkohol. Nej. Så kan man jo overhovedet ikke styre sig. Altså, hvor jeg vil ikke sige, at du er der, men du ved, havde du drukket lidt mere end den måde, du gør, altså, så ville man jo også godt kunne sige, at du godt kunne have et problem. Forstår du, hvad jeg mener? 100%. Det er ikke det, jeg siger, at du har. Nej, nej, nej, nej, nej. Men det er den måde, som du selv siger det der med sådan at jeg kan ikke rigtig lide det, at jeg drikker det bare for at saffe ned. Men du stopper jo stadig der, hvor du går hjem, og så knækker du og går i seng. Ja. Og jeg føler, at. Ja, yeah, altså, jeg er ikke der, hvor at min ben ligesom bare sådan hænger i luften. Nej, nej, nej, jeg kan jo tale og, og sige dumme ting og alt muligt, så der er løft rundt på folk og sådan noget, så der er jo ikke nogen tvivl om, du vil det. Men det er det, jeg mener med, sådan at jeg tror egentlig, at der er mange forskellige måder, man kan mm. have et usundt og misbrugsagtigt forhold til alkohol på, andet end den klassiske. Så jeg tror virkelig, at det er vigtigt, at man tænker med sig selv. Man det er sådan, hudom... tænker over, hvad er mit forhold til alkohol, og hvorfor har jeg brug for det. Også fordi det er skulle også fedt ikke at gøre altså, at drikke, tror jeg. Nå, ja, men, men bare lige for at sige, jeg forstår også godt, at der er mange, der har det der forhold til alkohol, at altså, når de, de drikker, så bliver de rigtig fulde, og det er svært at have en stopklods, når mm. sådan, at fra da jeg nærmest blev 15-16-norm, så kom der bare et sølvfad ind, og så er det ellers bare at ja, ja. gå i krig med de her fucking 16-vodka-shots. Ja. Ja, ja. Altså, hvor sådan, det fortsætter jo bare. Det for, mm. jo bare. Men, men ja, altså, jeg har da også nogle gange været lidt med sundt i år, mine venner, der kunne finde ud af at sige, nej, jeg drikker ikke i aften, og så bare... Hvad er ja. det? Altså sådan at kunne kigge over på ham, mens jeg bare stod og savlede med min egen mund og var sådan. Det er sgu meget sejt. Jamen er det er da mega sejt, og det er også udover det, så apropos den artikel, som egentlig var udgangspunktet for samtalen, så havde hun også skrevet altså sådan ting, hun havde opdaget, efter hun var stoppet med at drikke. Mm. Altså for eksempel bare sådan noget med hendes søvn. At, altså hun har opdaget, hun sov med pulsur og sådan noget, Altså sådan hvor dårlig hendes søvn var lige så snart du er alkohol i blodet. Men som man måske ikke opdager, fordi man er stiv. Men altså, jeg kan jo også huske, bare fra, fra, fra natten til i dag, jeg var jo ikke stiv, der gik i seng. Jeg havde måske drukket fem-seks genstande. Mm. Men jeg sov så dårligt. Jeg vågnede hver gang, jeg ventede og mig. Jeg kunne mærke sådan, min puls. Og jeg, altså sådan, du ved, det var bare en rigtig dårlig søvn, og i dag er jeg smadret, fordi jeg ikke har sovet ordentligt, fordi jeg har drukket alkohol. Ikke? Jo. Og så tror jeg, at noget, som jeg også synes er ret interessant, som man skriver om, det er, at man også kan få sådan en sociale tømmermænd. Altså, at man i virkeligheden... <clears throat> også kan blive helt vildt smadret af det med, for eksempel hvis man er ude en aften, så det er det ikke kun alkoholen, der gør, du vågner op og er tom for energi og smadret og sådan noget. Det er også det der med, at du har stået tæt med mange mennesker og skulle være på og skulle tale og skulle give noget af dig selv og skulle modtage noget for andre. Og, ja. Altså sådan, og det der var heller ikke rigtig nogen, der taler om, det er jo også hårdt for mange mennesker. For eksempel mig selv, jeg synes, det er helt vildt hårdt. Øh, og det var bare sådan en første gang, jeg hørte det ord, sociale tømmermand, hvor jeg virkelig sådan... Det har jeg fx hver gang, jeg kommer hjem fra Danmark. Mm. Når kommer jeg kommer til Tyskland, så ligger jeg i tre dage på sofaen med tæppet på og ser reality-tv. Og bare sådan, jeg kan ikke noget, fordi jeg er, føler, at jeg har uden at jeg har det. Man dulmer jo alle de der følelser med alkohol på en bytur, så du mærker jo ikke, hvornår du har lyst. Ikke det, til at tage hjem, hvis Nej. du er stiv. Mm -mm. Altså, når jeg har haft en promille på over to på den ene klub, så er det underordnet, om jeg tog hjem klokken 5 eller klokken 7 om morgenen. Ja. For det har jeg ikke kunne mærke. Ja. Men de der gange, hvor jeg har været mindre fuld eller slet ikke fuld, jamen så er jeg jo taget hjem, fordi jeg har været træt mm. og været sådan, nu kan jeg ikke klare flere indtryk. Mm. Altså, så jeg forstår også godt, at du er helt i kælderen, når du så kommer hjem, altså på det der. Ja, men og også for eksempel den aften, jeg var ude uden at drikke med mine to venner fra Tyskland, hvor jeg jo stod der med den ene dreng, og jeg virkelig var sådan smadret, og jeg bare kunne mærke sådan, wow, der er en intens stemning herinde. Den er der jo også, når man er fuld, og kroppen tager den jo stadig ind. Mm. Men man bemærker det ikke, fordi man er fuld, som du siger. Mm. Men hvorimod, når så stod der og var ædru, så kan jeg virkelig mærke, at huh, det er hårdt at være her. Altså, der er mennesker, der er støj, der er alle mulige forskellige. Jeg ikke kender, vi står tæt. Jeg, der er hele tiden nogen, der sådan rører mig. Altså ikke på ubehagelig måde, men du ved, går ind i en, eller lige sådan, øh, snitter ens arm, eller man skal flytte sig, og så står man tæt. Altså, det er jo... Og jeg tror bare, det undervurderer, man bare altså, også er en del af det med at få, have det dårligt dagen efter. Ikke? Og så synes jeg faktisk noget af det som triggede mig allermest i det, hun skrev. Altså, hvor jeg virkelig var sådan, puh, det gav faktisk rigtig godt. Det er det der med, hvor meget overskud man egentlig har i dagstimerne. Mm. Ja, altså, det er i efterlære. Altså, rent efter faktisk, eller at eller lave generelt? noget. Og ja, ja, men... Og, og, og, og når man så ikke har de der... Øhm, det er også noget, jeg har opdaget igen med mine venner, der ikke drikker. Når det så ikke er aftale at ses om aftenen og gå ud, så laver man jo lige pludselig andre aftaler med folk. Så spørger man, har lyst til at tage med ud og klatre? Eller så har lyst til at tage på picnic. Det kan være, vi... Har du lyst til at tage med ud og ride i dyrehaven? Altså, så lige så laver man aktivt ting. Ja. Altså sådan, har du lyst til at biffen? Teatret? Ja. Altså sådan, normalt så er det bare, at du har lyst til at tage med ud og safte dig selv ned og betale jamen, alt for mange penge jamen, for noget det, pasta. Jamen, det er jo sådan noget med, at så, at så har du ligesom en aftale med at tage ud og spise om aftenen. Så ser du frem til den hele dagen ja. for at ikke lave noget som helst, fordi man skal lade op til... Ja at vi skal ud om aftenen, og at vi ikke være træt der, mm. så ligger man på sin sofa hele dagen, og ligesom også bruger det, det som undskyldning til, nej, det er fint nok, at jeg bare ligger her, fordi i aften, der skal Ær. jeg ud og give gas. Så gør du det, drikker, bliver fuld, smadrer hele søndag, ligger på sofaen igen, og siger, til dig selv, det er egentlig okay at ligge her, fordi jeg er tømmermand, og jeg er ude hele natten. Altså og jeg kan virkelig huske, når jeg har haft tømmermænd, det synes jeg, vi skal snakke om i næste afsnit, men, men hvor, hvor skamfuldt det altid har været, det der med solen skinner, nu ligger jeg her, jeg er helt smadret, og så sådan kigger ud ud af vinduet på alle dem, der laver hyggelige dagsaktiviteter. Ja. Og så ja, har jeg lidt færdig. følt, at jeg var trolden. Der er ikke sådan, levet livet på den rigtige måde. Jeg var den der nussede busse bussemand der lå op i min seng og lugtede og sur røv. <laughs> og så sådan, kiggede ud på alle de der mennesker, der sådan, smiler og løber rundt og dufter af skyllemiddel. Forstår du, hvad jeg mener? Og det er så ubehageligt. Bare sådan, og sådan, jeg vil bare... også være dig, der ligger ned på yogamotten og strækker ud og drikker noget, der ligner en rigtig dyr øh, vand eller mm -hmm. et andet. Ja. Øhm, og, og den trikker mig faktisk lidt igen, hvor jeg var sådan. Mm. Når jeg kommer hjem til Danmark, så vil jeg også gerne tage ud og spare nogen, om de vil ud og klatre. Amen, altså, jeg vil sige... I stedet at, for at hele tiden skulle være fuld, altså. At Du sendte lige til mig, artiklen der, øh, ind i dag, og jeg skimte lige hurtigt, og jeg var, var sådan... Jeg gad det godt, men jeg kommer aldrig nogensinde til at stå med at drikke alkohol. Det tror jeg nej. ikke, jeg nogensinde gør. Jeg, og, og det har jeg bare ekspletteret. Tror ja. du nogensinde, sin du gør det? Nej. Nej, nej, nej, nej. Altså, nej. Nå, men sådan... Nej, nej, nej, det gør jeg ikke, men jeg håber... Men, men jeg synes egentlig også, at efter jeg flyttede og sådan noget, så drikker, drikker jeg jo ikke på samme måde mere, jeg jeg boede i Danmark, jeg håber mit forhold... og der da arbejdede på radioen. Ja, det er uha. Altså, der det... var jeg jo og inden lockdown, dengang, hvor der var rigtig mange sociale arrangementer. Jeg forsøg, der er lige så mange længere, med, eller så det er det bare, jeg ikke inviteret. Men i hvert fald så, mm. <laughs> så var jeg jo, altså så drak jeg ikke øh, mig stiv, men jeg havde en eller anden form for genstand i blodet, måske tre eller fire gange om ugen. Mm. Altså, så, så, så det har jo allerede drastisk ændret sig, og det foretrækker jeg nu. Og jeg foretrækker også ikke at gå ud, øh, altså, altså sådan at være i byen mere end en eller to gange om, om måneden. Hvor før, der var, ville jeg jo gerne på klub hver weekend. Ja. Og måske begge dage. en begge dage, ja. Ja, hvor nu sådan, er det slet ikke det, der er tiltagende for mig. Jeg vil meget hellere på restaurant, og så altså, tage hjem klokken et eller to. Ja. Men så mødes tidligere. Okay. Så på den måde, du ved sådan, det ændrer sig jo, og jeg tænker også, at det ændrer sig igen på et tidspunkt, til at, at jeg måske slet ikke gider på klub, for eksempel, og drikke mig sådan fuldstændig i hegnet. forstår du hvad med? Så... Altså, jeg vil sige, at du går mindre på klub nu, end du går tidligere i hvert fald. Ja, det er Du rigtigt. skal lokkes nu. Ja. Der skal... men, men nej, jeg kommer aldrig til at droppe det helt. Nej, okay. Og det er jo også så igen sådan, jeg kunne også godt tænke mig, at at Simon drak lidt nogle gange mere. Ej. Ej. Fordi det er jo også fuckt, så har jeg sådan illusioner op i hovedet om, at hvis mig og Simon, vi sådan kunne være fulde sammen mere, så ville vi få flere fede minder. Ja, jamen jeg forstår dig godt. Altså, altså sådan, jeg da vi så var godt. i Italien, var jeg virkelig sådan, skal du ikke drikke lidt mere? Og sådan, altså nej, jeg har det fint nu, mm. jeg ikke, no. Hvor jeg bare sådan gerne vil have, at vi skulle være sådan rigtig fulde og løbe rundt i gaden og være stive. Altså, eller, Nå, og jeg hvorfor vil vi ikke bare gå rundt og være tipsy? Hvorfor er vi ikke at vi skal være sådan møgstive? Yeah. Altså, det er så mærkeligt. Nå, jeg forstår det godt. Prøv, jeg var altså øh, lige hurtigt. Jeg var på en, øh, på en øh, på sådan, øh, hotelophold med min ekskæreste i Tyskland på et tidspunkt, kan jeg huske. Mm. Og der geledte jeg mig til at komme hjem og sige til mine kammerater, at om fredagen... Der havde vi bare købt nogle spillere, sådan en flaske vodka, og så vi bare drukket os fulde sammen mm. og hyggede os på hotelværelset Hvor sådan lidt, vi var ikke engang fulde, og vi drak måske en halv drink, fordi vi ikke havde helt lyst. Men bare det der at sige med, at vi købte en flaske vodka sammen, og vi drak sammen. Fordi det par og sad på hotelværelset ja, selvom vi var på ferie i Tyskland. Hvorfor sad så oppe på hotellet? Var, det var, jeg kan ikke huske stedet. Det var det billigste. Nej, jeg kan ikke huske, ja. ja det var dengang, ja. Der var pottymånen lidt tomt. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor vi sad på hotelværelse Det var bare for at sige det var også Jeg glædede mig bare til at sige, at jeg har drukket alkohol Jeg ja, var lidt med fuld med min ja. ekskæreste dengang hvor sådan, jeg, jeg ved ikke hvorfor Nej. Og jeg kan også huske At dengang jeg kom hjem fra Afrika Hvor jeg også havde været på, på tur med hende Jamen, der kunne jeg se på alle mine venner At de var sådan det, der lyder som mest røvsyge tur Fordi vi ikke drak en eneste tår alkohol i tre måneder Det var sådan kæft for tørt Kiget tilbage ja. på det nu, så vil jeg da måske også have fortrukket noget andet. Det er hvad det er. Men... Hvor drikker du ikke? Det er hvad jeg får. Jeg drikker hele tiden. I da, hvis jeg gik ud for min hoved, der efter 19 om aftenen, så. Øh, så var jeg det sigde, nede i Cape Town i båden, eller hvad Johannesburg? Det hedder Hva, Det Var det i Kenya, ikke også? Jo, men det var ja, en meget lille landsby. Det var en meget ja, det lille landsby. Det er en helt anden samtale. Okay. Ja. Men i hvert fald, så. Øh... Skal vi have en bjerg? <laughs> <laughs> så kan vi lave et afsnit, hvor vi snakker om, om tømmermænd Moralske tømmermænd det, det, Jeg lagde ud på Instagram, hvad folk gerne ville høre Jeg føler 80% Det handlede om, at folk gerne ville øh, høre mere om anxiety tømmermændsblue, var... beer ja. fair, moralske tømmermænd Og beer blues Det er virkelig vildt, der er så mange ord til det Det var det, var ja. det der kom ind Okay Jamen, så, lad, os, øh, lad os gøre det så Lad os gøre det, Lasse. Og så, øh, så snakkes vi Så Ja, nej. Okay. Nej, jeg jeg, jeg skal handle dansk.